Naya garat baigorrin hartu gaituztu zure etxean amaistea argazkilari Zurekin nahi nahi dugu, justuki, zure argazkilari bizi hori, asteko galdeginen izukea betidanik duzun afizio hori edo etorri zaizun zerbait izan den. Be, egi hagan, ustut, berantarekin agertu dela, bo, ase ditut argazkiak hartzen amalau urtetan lagunenak giengoan, eta emezortzi urterekin aitzake hori erabili dutene urtea antolatzeko, ni hauk, bo, gero egia ekan tipitan, hori etan niz, edo argazkilari. <laughs> Baina, bo, aur, hainitz uh, bezala uste dut. <laughs> Eta gero, uh, azkenean, uh, ile apaintzaile tzira izan, batera ere ez duzu egin ikaskatari hortan. Zanjaren uh, mozteko uh, azterketa hutsegin uh, dut. <laughs> eta gehiago beraz bideratu duzure zure bizia edo momentukotz bederen argazkilaritzara hortarako ikasketa bereziak egin dituzu edo gehiago egin ez ikasi duzu. Be askketa bat izan da, ta urte bate erdiz argazkilari batzu lagundu dituta haien hai egunerokoan ikastaroak eginez Ama bi gutxigura bera, Euskaljanta Borddalen, eta ondotik uh, argazke eskola bat egindut toloxan, frantzian, ETP deitzen dena, uh, wala, urte bat ta erdiz, eta, eta orren ondotik bordalen instalatu niz, hara. Mm -hmm. Eta bai gintzen lan egiten dut en em, emesortzi urte etatik, goiti, duko uh, ba, orain amairu urte guti gura bera. Eta Eta orainegia egan uh, geozta gauza gehiagona hasten dituen argazki egintzen, uh, musika garatzen dut Gerozta geago txipidanik egiten dut baina go uh, jodeka eta eta duela urtezan um, baizu orain uh, dantza sakontzen dut ere eta lan, lanean ere uh, ara, eragin hori uh, gerozta gegoak agertzen da. Mm -hmm eta bonbe idazkera uh, argazkilan oriena la proyectoria n aurkesteko um, bidena uh, chaque onguerra. Ora, bon, hala, nasketa na saltsa bat egiten dut. Ekia da askotan uh, zure argazkietan uh, senditzen dela mugimendu bat edo dantzaren uh, zerbait agertzen dela iduridu bai askotan zure pertsonaiek edo mugimendu batean direla. Bai, hori garatu dut uh, gehiago azken urte horietan gorputzba satiak xeriearekin eta um, argazki egiten proposatzen duzan argazki saioetan izan musikari entzat eta partikularen entzat gero ez da gehiago ere maiten dut eta pertsona pixka bat uh, desko katzeko zenta, bate, uh, izaitiat, eta ez da bat egietxa argazkitoa izaitiak eta argazkit jesna inguru girua Uh, gehiago aahanzten da mugimendu baten gielaik mugimendu errepikakoa. ja uh -huh. Txuririta belttzen ikusi ditugu argazkiaainitz, dena kala dira? Uh, beraz uh, enetszaat orai ateukan ditut uh, argazki idazkeran bigarai lehen bat uh, lehenatxurista belttzez, 2000 uh, emesortzi urte arte, ala 2000 emasazpia urte arte, ene proiektu guztiak suristabeltzez ziren. Uh, Errestaxun hori nuen, um, ara, uh, argazki daskera hori, ere maiteko suristabeltzez, eta ikuspundu klasiko batekin, distantzia berdina, vola, eta momentu batean uh, be, kolorera sartu niz, sartu e, duten burua kolorean, eta ebe numerikoarekin izan da, dukun mugimendua sartu dutzen, uh, argazki kantitatearen aldeetik ez nintzen gehiago, ekonomiko ki mugatua, uh, hara, beraz bigarren garaia 2014 urtetik, ala 2015 azpetik uh, kolorez izan da, eta azken urte horietan, Biak na hasten ditut, uh, uh, intuizizioarekin batzutan senintzen uh, dut uh, uh, argazkiak indag gehiago bat duela suristabeltzeez eta geozza. Uh, pixkanaka hau harttzeniz jasoin uh, zehatz bat batera ogenngibilian. Mm -hmm. Argazki tres erabiltzen du za aiipatu duzu numerikoa. Uh, telefonoarekin ere argazkiak hartzen dituzu, edo zinez tresna bat behar duzu, eta eta lehen ateratzen zenituen uh, manualekin. Bai, ebe uh, hastapenian uh, argazki tresna analogikoekin nintzen, argentikoekin. Ondotik uh, numerikora pasaniz... Uh, tresna profesional uh, potiolo batekin ekin, uh, bat, potiolo hori banoen, bera zera bieletzen noen, eta azken urtze horietan, egada bat dutala argazki, tresna tipiago bat kalitatea hondikoa, uh, uh, Fuji uh, Ixa Ehun T, uh, voilà, eta lan hainietz egiten ditut, uh, tresna tipi horiekin. Egei ran telefonoa guti erabiltzen dut, eta telefonoak azira fa voilà c'est bainan bi giaihan bideoa sakontzen dut gerostagiego uh, telefonoarekin arekin len lenik uh, ene iguneru quando tante rechna de Txarrak kontatu naia Etxian azaltzen zara Nigarrez digan aia Tukadak. Argazkiak eta bideoak ere hartzen dituzu, bideo gintzen ere piskatarizira. Be, asiniz, uh, piskanaka joan, ba ez, ez, joan den urtetik, baina, bo, aski, uh, bera behia da, asken bi urte horietan asiniz, piskanaka, eta be, proiektuen arabera uh, garatzen hult gerostageago um, barnezkan po konzertu proiektioarekin, adibidez, Uh, Abiapuntua argazki xerie bat da, baina um, uh, musikari batzuekin lotu beraz uh, musika garatu da, eta bideoa uh, sartu dut uh, azken urtet, urtetik goiti, eta horra urten uh, musikaren zat bideoklip batzu uh, garatzen ditut, Uh, gehienak ez dira inoaterak, baina, um, ara, idazkera behi hori garatzen ari da. Mm Haibatzen -hmm. duzularik uh, musika sartzen duzula eta justuki zer dira gehiemat bideoklipak, edo badituzu beste eskaera, beste gisako eskaera batzu? Uh, musikari begira, bada, beraz, bada, hene praktika eta kanpoko eskaera, Uh, gehien bat garatzen dut ene praktikaren ingurian uh, bainan hor jadibidez, badut musikari bat entzat manaketa bat bideoklip uh, bat egiteko um, bere musikaren gainan, bere kantu baten gainan eta dantzarekin ere mm -hmm. dantzare maite duzu bai, bai, gara ba, ba, garatzen dut kontzienteki ago uh, asken uh, biorte horietan, eta, bai. Mm -hmm. Aipatu bordelen kokatua zinela, orain, bai, gorrentzira, urratxa eginduzu euskal herri ratitzultzeko? Bai, uh, beh, ez nuen bat ere kalkulatua, egia egan ez nuen bat ere emeia sartzea, enetzat uh, biziki garantzitsua zelako gara jartan uh, entzuten nuen musika bordelen, Eta muszeka hori, azunan baita ezpada atxamaiten Euskal eta bainan, hala, uh, sartu niz, eta momentu batean oartu uh, niz, uh, hemen nintzela ubekio, hala, inguru giru untan, izan uh, paisaia, giza inguru giroan, eta, eta urteak pasa, hene bizitzeko maldea aldatu da eta konzertuak gutiago behar ditut, musika gehiago praktikatzen dut ere. Bueno, voilà. mm -hmm. Zer da zuretzat erresago giro urbanoak hartze argazkitan edo natura guneak? Hmm. Be, egia erran, irrestasun uh, nahi, badut iritar inguro giroetan. Uh, ebe, pentsatzen dut, jendea ez ezaguna denez, hestasungia e, go badut e, jende ez, ez ezazu esesas nagan diku hobiltzeko uh, baina uh, askan urte horietan gerozta irusua go sentitzeniz eta gerozta beha, gehiago badut uh, naturaletas uh, inguratzeko baina uh, badakiten buruari u uh, hartarazi uh, uh, dutala uh, de la ebe Dexafio berri bat izaiten isa, altzela um, portretak egiteat egietan, zenta egietan, biziki egietxazait, egietan komplikatuagoa da, da jendea hainitzetan ezagutzen oso, jendea ezaguna ere pasatzen da zure, <laughs> baina hori egia ezan ez dutaino sakondu eghiaren esplorazioa. Mm -hmm portretak egitea maite duzu, hori da bereziki maite duzuna, edo ez baitez bada? Egeztasun bat da uste dutzen, hori dut asilean lehenik, eta bada joko bat, elkagezak gutza joko bat, eta eba egia da, hainitz maite dutala, bainan bon garaiak badira, zikluak badira, bat zutan ez dut, bat ere portretarik egin nahi, Hinexokoan egon nahi dut, uh, beste experimentazio batzu ere man nahi ditut. Uh, Berea, zara, dependi. Argazkilari bat uh, nola bizi da pentsatzen dut? Ez dela errez argazkilaritzatik bizitzea. Uh, ez dakit gero badiren uh, ba, lan konkretu batzu instituzioekin, egitura ezberdinekin egin behar direnak beha intzina joan uh, Nola antolatzen da? Begia, ikan bizik izaila da. Uh, lan egoera um, lan egoera kaski bortitzak dira babes guti badelako, bakarrik girelako, independente gisa gutitan ekipen uh, lan egiten dugu eta um, intermitentziarik ezta, ala duko autoenpresa da uh, bo gero uh, auto hori egindut gaztetan uh, argazkilari desberdin guzi horiek uh, Guzi horien ezagutza eginduta laik, uh, denake jandidate, uh, ez azula lan hori egin, zinez, urstela da, uh, gudir guru guti irabaziko duzu, kondizioak biziki, boaz, irabatere guxoak, bainan, uh, ala ere, autu hori egin dut, uh, nolabait, uh, oene horreka atse dut, um, alde hon eta txahen ahtean, eta eta hara, bainan egia da ez dela erretz aldetik um, kontratu guti ahab egitzen dira uh, hori da, en fet, zailena um, beraz uh, so josten du uh, konfientza honk eiten dugun konfientza biziari begira, hala, hori lantzen zendu tainitz, eta egia ezan, en fet uh, uh, dena ongi doa, Bala uh, kontratuak argio begitzen dira, uh, batzut bad dira garai batzu pixka bat utsak beste batzu junt beteak eta bon bala zaila dena da uh, z uh, rgitasuniku kaitzat helduuten uh, dilabeteari begira hala 6ila uh, beteren guian ez dakiiku batez ze izanen den Baan bo. Uh, bizi hautu batu mm. da. Aspaldiko bargazkitan Milaka oroitzapen Naur gineneko hoietan Irribarretxu ginen Gauza sinplenekin Nola aski genuen Zulorik ilumean Argia ikusten zen gaztea ginen ja da eggunoko bizizan ozioko dela gure biotzea Maitasuna pistean min gainak lotzeean Mundua gelditzen za, Aztea izateak, gehiago komplikatzen du edo ez baita espada? Zdakit, uh, egan anuke bai, e egia egan, um, bo, bakarrik lan egiten dut. Duko ez dut uh, buruzagirik, ez dut uh, gutitan ditut lankideak, baina egia egan asiduta laik lan hori um, argazkilari profesionalak laguntzen dituen, eta gehienetan gizonak ziden, eta bos handitu dut, pixka bat uh, giro matzista hori, nun uh, beh, uh, argazkilari gizon uh, prentsan adibidez, zirkulu bat bada, uh, entzatzen izsakzea, eta b-es, en fet, baste gian egon behar dut, uh, eta huartzen neska bakar uh, naizela. Bainan gero, uh, bain olaz egunerokoan erokoan bakarrik lan egiten dutan, deitu nahuten bezero batzuekin, ba araz hori uh, zaitain beste agertzen. Ez baita, ez Eta nola egiten duzu zure burua pentsatun tezagutara zi behar duzula? hori ere ez da desmartxa erresa izan behar, eta baita ez bon, argazkilaritza maite duzu, baina behar ez da inerresa gero e, zagutaraztea eta, eta zure argazkiak e, nun baita txaltzea. Bai, bai, bai, bai, bai, hori biziki komplikatoa da pentsatzen uh, duen artista gehiango enzata, bere buruaren, uh, edo bere lanaren biden txaltzea, eta da, en fet... Uh, Be, ginke egin eni eni lana da, hiru uh, hiru diarekiko axemana uh, eni boulouarena bestea uh, besteak begira. Fa bon, hola baina na, uh, bai, garda um, ore fremeitenda piskanaka piskanaka o hartzen da bef, nik uh, stapenyana haspertonintzentzenta uh, nahi nuen, ene lana uh, haintzinera ereman ere eta asperzen nuen, ulertzea ikustea, hene burua uh, haintzinera ereman man, ere man behar nuela. Eta, eh, hain nintzen, ez naiz ni saltean ene argazkiak, hala hene proiektuak ditut, saldu nahi. Baina, ba momentu batean, uh, uleretzen da, uh, be, ola martxan dela, eta Uh, egia da, nik maite ditut uh, ikusteat uh, artista batzu, haien portretak egaiten dutena haien pertsona, hon fet maite dut beraz, hon be, hartu behar dut uh, behar gauza egien behar dutala eta beste batzuek uh, interesaukanan dutela henean uh, zutean, beste batzu uh, beste batzuek begira uh, dieloskeria izanen delaik ere eta hori ere uh, kudeatu behar da eta bo, bebon Giskanaka bere saltsa egiten da, eta egia ekan prekaritateak hainitz laguntzen du bere burua hain zinera ere maitera. Mm. Harremanik baduzu beste argazkilariekin eta pentsatzen du txortzen direla harreman ezberdinak. Bai, bai, bai. Be, dependi, uh, egia ekan uh, eskola egindutan etzik ukan ditut, uh, duko eskolan egindituzten uh, ezagutza horiek. Uh, eta gero, bai, Uh, argazkilari bat zoekin, uh, lotura segidan egiten da uh, bala, kuriositate bat badugulako amankumunian aman baina ere zailtasunak eta uh, bo, garatzeko dudak uh, beste bat zuekin ez da baita lotura hori egiten baina uh, bai, ere lukaldean baditut uh, uh, maite dituzten uh, argazkilari, argazkilari bat zuekin uh, manak eta bai, biziki gejanzitsoak dira bai. Mm, bai. Eta Euskal Herritik eta Frantziar lurraldetik kanpo ibilia zira edo edo ez baitez badda zuzu behar horri ezaguttzeko mundua eta deskubritzeko beste toki batzu.:jan Be, hajustez boxdaren eta tulosan bizi izan Uh, Duku, senxazio hori dut euskal egitik jona uh, izaitiad, bainan bo anbordale eta torosa biziki urbil da. Uh, gero Barnezkampu proiektuarekin, uh, Montreal, New York eta Parisan demura hainitz pasadut, fechustot uh, Parisan. Eta, bai, pf, metropolo egaldoiak gian ditut, hagexen ditu arte. Mm -hmm. Beraz, uh, baiik bon, gero lujaldea initzaz ditut ezagutzen, uh, Afrikaan, uh, Asian, uh, bon, baina egia ekan, uh, bai egia da ez dutala inbeste bea hori esan ditzen. Uztodot, uh, uh, geienik maite dutana da um, ezagutzen dutan lujalde batean. Uh, gauza berriak deskubritza eta hene begirada berpistea uh, lujalde ezagun nontan aldi uh, oro uh, biziki gozo da. Horstokadak. Ateratzen zira eta beti baduzu begirada bat uh, zure argazkiarentzat. Ez, bate, bate. Egunerokoan, hene begiak etxiak dira, uh, jendegeen anbezala. Uh, no, no, hariketa, ez dakit. Uh, ha, bai, uh, iduritzen zaitu uh, dantzari lotzen dut, pixka bat, uh, Gorputz kalitate berezi bat da. Eta, eta elementu batzu behar dira begiak, ala, sensuak pizteko musikak hain nitz laguntzen du. Baina, ez dakit, kontrolatzen ez dituzten parametro batzu hain badira ere, bentsen zolot. Ze musikada zuretzat erakargarriago argazkilaritzarako? Bada berezirik edo denetarik? Bai, denetarik... Dennetarik eta argazkilaritzarentzat eta dantzarentzat ber gauza da dependitztzen du e, izaiten al musika, biziki gosoa, biziki bizia, mm. teknoaa ambient musika elektronikoa dependitztzen du e, ez dakit bat. E, er, e. Lehenik musika eta gero argazkia edo lehenik argazkia eta gero musika. Be egia ekan luzaz ahgazkiak egiten dituen musikarik gabe, eta hor, proposatzen dituzten, uh, taileketan, gerostageago ere maiten dut, fai proposatzen dut, fai musikaik agitzen dut, izan ahgazki agitzen dut, nara ahgazki irakurketan, eta beduko, hene ahgazki agitzen batzutan... Uh, Hebe, hene blutuz uh, soinutipi gauzarekin uh, musika ezartzen dut eta be, gorputz kalitate bere berezi batean sartzen uh, uh, nahu, bai, um, sokosten du. Mm Haibatu -hmm. duzu tailerrak ere antolatzen zen Bai, bai, bai. Uh, Argazki tailerrak egiten ditut, proposatzen ditut eskoreetan uh, 2014 goitzi, eta duela bizpairu urte proposatzen ditut uh, Um, publiko zabalari izan uh, heldu, auk gazte, guraso auk uh, agtean. Um, ara uh, momentu horietan bada lujalde esplorazio bat, baina uh, lujalde hori ez dakit nola ekan piskabat uh, gure barne giroa isladatzen du eta Nola mm, eh horietan ere maiten ditut gutxi gehienetan parte hartzaileak. Ara, eh eksploratzekulu hori mmm gabe, va là de je gabe eta ikusteat ondotzik se ze, uh, eh den hartu diren argaskietan mm -hmm. eta argaski hori kainitzetan dute Um, nola senditu giren ala nola xendzenal giren garai horietan eta hala uh, biskarat uh, kontzientzia hartu ser uh, gertzenden sin se shimboluen se uh, shimboloekin uh, hm uh, hala Baduzu, hola, uh, zerbait ametx bat zinez egin naizen ukena argazkilari ez dakit badibez uh... Uh, reportari uh, edabide batean edo uh, joan uh, ezakit zerbait berezia uh, argazki zartzera bat zuzula, mm -hmm. zerbait amesten duzuna? Be jaeran um, mm -hmm. e argazki gintzen um, ez dut hainbeste baditut uh, pertsona berezi bat zuen uh, urbiltzeko emeia Uh, ara baina uh, egia erran hametz bat balin badut da um, ez dakit, uh, kontratu irregulak bat ukaitiat ala ez dakit uh, wala, uh, gauza gauza bat ahra behitzen dena biskabat lasaitzeko zenta hene proiektuak eramaiten ditut aski lasaiki um, nahi balo bala alde ortatik ez da arazorik, baina mm -hmm. ekonomikoki egon kujai zaiteko or, uh, indargeiago eman e behar da. Mm -hmm. Etorkizunera begira edo orain zertan uh, ari dira baduzu zerbait konkreturik eta, zakit, aldu uh, sartzeari begira edo baduzu zerbait lotua denik edo oraindik airean dira zure proiektuak? Bai, hor uh, sartzeari uh, begira be, mm, Gehiago erakutsiko dut e, musika ahloan garatzen dutana. Eta hor ez da gauza egitsa zen, eta ene burua ahkunt, intzen dira ere man behar dut. Baina hor, e, bila, öpe bat aterako dugu e, binazkako talde batekin, tanat daitzen dena, azparneko lohan pixkirekin. Beste lagun batekin bat dut e, beste talde bat, Uh, Baina go, sobra goiz da uh, aipatzeko eta Barnez kanpoko antzetu proiekzioarekin badugu itzuri potxolo bat uh, abenduko lehen hastean.raz uh, voilà, hor uh, aurkeztu uh, beharko dut uh, voilà, data horria toki horiek orezstu batko ditut sartzean. Uh, Oiak izanen dira beraz sartzeko proiektuak ez daki zerbait gehiago De, geitu nahi diuzzu, itzulia egin dugunnez, Eta... Uh, Baitxatzen dutukan endu gula ere, uh, ta ilerdez berdinen berri, sortuko direlarik, bai. eginen duzularik. Bai, bo, ez dakitze gehitzen aldutan, uh, e, bai, gerostak gehiago, uh, asumitzen dutala, hene burua kamerioi baten antzera, eta... Uh, proiektuak, fai, eldu diren proiektuak ez direla bait ez bada argazke gintzari baiziklutua, bainan uh, mugimendua eta musikari ere, eta mugimenduan izaiten alda gorputza, bainan irudia izan argazkeara bideo, ara, nasketa hainzina aion da. Pentsatzen du torra adinak ere baduela zerikusirik adina eta esperientziak ere beste proiektu batzu sortzen ditu konfiantza amaten du behar bada nortasunean eta gehiago definitzen norgiren eta eta zer, zer, zer, norat buruz joan nahi dugun. Bai, eta ba espero adinarekin geroztageago hauk bilakatzen da izela, eta hoxi esker behelduk gutiago dutala, ahlo desberdinetara bidiratzeko, eta hara. Esker beheldik ironik? Il esker inza.